Eta laste er diokoa zariko baikira, jota be warrior zerozazpirekin, be dioko bat nik ere badut suai proposatzeko biarko, biarko, biarkoaren sortzia, izanen baita. Interneten atxemanodan dioko bat emazten eskubiden nazioarteko egunean erabiltzen dena. Eta beraz, emankizun, bereziak izango dira intxegur, telebistan, irratillan, euh, zuen lankideak, desberdinki, mintzaztuko zauzkizuete, emaztea balin basiste, edo publizitate bat ere zu du esten Leclerc, pansabu, medam, tituluarekin eta azpian promozioak makillaje eta petientien erozteko, Wait! Astelean inean ikusi dut jadanik, buristate hori. Hori alde oso bat hartzen zuen, eta kari oda ez eh, zido ez deno alako iragarki bat. Pref, ez da hori gaiak. Martxoak sortzi beraz, bihar eta egun horren ulertzeko arazo ondiak. Eta problema baten erakusle direnak ere. Bergdin gehiago sartuko nekese eta sonetan ortaz bihar. Baina zuen jokoa prestatzen alduzue gaudanik bingoan jostatzeko bihar. Itxain, bingoa ipatuainzin, egun beste bat ere uh, ikusi baitu justuki iragarki bat. Zuentzat bakarrik emazteak, amar teknika zuen etxerako, nola garbitu, tatsa bat ezin kenduzkoa delarik. Eta olako placer ximpleak ez, gu errezat emazteak. Operazio komertziareak ez tira falta martxoren sortziare, sortziaren hastakurua erabiliz. Eta slate webgunean, bingoan joztatzeko lauki bat proposatzen du azken bi urte hauetan. Oita lau horren ez, beteko duzuen bingo lauki bat, klise guziak agertuko baitira bihar emazten eskubiden nazioarteko egunontan. Laukian idatzetako elementu bat, baduzue, puntu bat, edo txupito bat ere, zokikus. Egiten nira horako jokoak adibiez futbol partidak begiratuz, Zenbaki bat hautatu jokalari batena, eta baloina onkitzen duen aldi oro zenbaki horrek, baso bat edaten duzie. Nola? Ez du zila inoiz joko hori egin. Berdin ez iztelako gizonak. Eta eh? bai, eh? Bitsi dala, ere, deia egin adutunik joko hori. Bon, bref, berri zede, biherren aldekot. Eta martxoaren sortziko bingoan adibidez. Martxoaren zortzko emankizun bat emaztez osaturik bakarrik Euko dugu Oliar. Edo emankizun berezi bat, martxoaren zortzko gizonekin bakarrik hauere agerrtuko da. Zigi lanuna, telebista aurkezleak bere mankizuna aurkeztuko du maztez jaunzirik. Edo gizon batek lanean, Atea txikitzen daltzut, mainan profitazazu, gaur da emaztaren eguna. Edo jatetxean kir bat eskainia emazte bat baitzira. Edo bodi minut dendak, dendak bi epilazio gune, uh, bai, bi eh, epilazio erosten badituzu bat hurridik. Sanguen zateztu balio aldiz. Jean-Pierre Pernok reportaibat eginen duere, gizon lanbide bat duten emazteetaz. Edo norbaitek eraiten. eta zenako ez da gizonen egunik? Edo komertzio batean, saltzaile gizomatek erraiten dautzu, peste hon, ha eta hau iran zidut, bete uh, gizomatek jaren dautzu, beg laxai gaur ezekin baserak emaztenek unadan ikinen dut. Bo, hortan gelituko naiz, paketabat geitzeko alko nintuzkelako, edo geitzen nintuzkelako, edo zuek ere intxegurren zuleak, edo deni bopen frances diputatuak beraren kontrako xalakotu, beraren kontrako xalaketa pausatu zuten emazteak, Eraso, seksistagatik, bizikilarriak zirenak, istitut berriz horretaraziko, emazte hauen kontra xalaketabat pausatzen badu. Ah, be, ebez, hori egina du. Deni bopenek horretaraziz, berak ere espainetako gorria eman zuela uh, martsoaren sortziakari, xalatzeko emazte kontrako bortizkeria. Guxi dukezi hori, gizon famatuek espainetako guria emaiten dute, egun hortan gaiztua dela emazteak jutzea, eta ondotik berkauzaiten lanian, ere lankidekin. Bref? Aldikotz, bingo raitzultzeko, zuen bingoa prestatu biharko, eta lauki guziak bete baldi madituzie, bingo! Oio katu, eta joan deprimitzera, martsoaren sortziko eguna uberriz ere, desastre bat izan delako. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! <laughs> hitz eta putz! Jostatuko gira lasterra hitzetaputzen uh, bo be insatdio ta be warrior cielo s'aspique eh, nintendoa aipatuko baitu nintendo bejia Mario Karteeta guzti baian lehennik haste arte izanki ostiralean goiz begin pasatzen den kantua entzuteko tenorea etorgi da, Laguntzaileak egiten duten sorkuntza musikala hemen eta ostiralean mailen arzaillusen kantua izan zen hementxeberraz urreari bertsoak. Malko arteko barrea Asperen bateka usten duen aserrea Lorego iziarrekin jantzirik larrea Udazken aizetxuan gaztania errea Udazken aizetxuan gaztania Eusika, ori Guretzat eginak Urregorriagatik Aldatu ez dina bertsoak hemen Madialen ahzailusek sortu kantua Goiz behirentzat beraz Minesker zuri eta ondoko ustiralean Aintxeko joa kantu berri bat Entzuten arko dugu, beste laguntzailek sortua Eta putz utz hutsu. Ia tia pietz eta laster gik kerietan sartuko baikira jota behuarri horzerosazpirekin bi itz uh, bi proposamen interneten promenatu nahi bauzieta aplikazio bat lehenik mintzatu deitzen dena ordan mintzatu Euskarari den aplikazio bat da eta hori telekarkatzen alduzina zuen telefonoan Euskarak munduan duen lekua ezagutu oten nahi duzu hau da galdera egiten duena eta mintzatu euskaraz egiten itzegiten den munduko leku guztiak elkarlanaren bidez identifikatzea helburua duen proiektua da. funtsian izena maiten dozie, aplikazioa telekargatzen dozue, eta ondotik uh, Google Mapen bidez pentsatzen dut, identifikatzen dozie gune bat, eta erten dozie hemen Euskaraz arituniz, eta kit empresantan, ostatu untan, eta, hola, be, promenatzen bazistezak inek, eta atxemango zi, berdin, hor Euskaldun bat bala, holako mundua Horendia, spora eta berdin euskalegikoa ere, hemen ere badelako zer eh, identifikatu galtzekoa baita. Eta bestalde, uh, webgune bat ziberbullingari uh, aurre egiteko bideo dioko bat da, sarean duzena, erakasle ezitzailea gehiago zuzendua da, Benen Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateak sortu du uh, bideo dioko hau, ziber eduka da hitzen dena, ze batekin, bietan. webgunean uh, duzi ikusgai, nera beekin lan egiten duten profesionalek edo familiek, Uh, cyberberbulingaren prebentzioan erabiltzen hal dute Hortarako pentsatua da behinzat uh, cyberberbulingar nahi uh, Interneten diren uh, erasoak uh, gazten artean geozta gehiago direnak eta min handiak eragiten ahal dituztenak Bieo joko ezitzaile bat sortu dute joko uh, kooperatiboa da sortzailea eta ez dena sexistaiduri zordian sustatu puntu euen na chemangodossier lotura interesa valimadossier len gaia dossier cybereduka.com gure kronikala riarekin segitzen dugu orain. Joztatsiko <truz> tenorea orain itseda putzen goreekin dugu JTB Warrior C'est au Saspis à Rachelon. Ah, Rachelon. Yep yep. Yep yep content ga u x de 60 secondes bien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Moi aussi ben galdu bizia bestenez. Euh, Lania. Ouais, ouais, ouais. Alors, alors, noice bite, noice bite. Lania il avaitstenu sous le galceko. Euh, on cherche de la eguna zenta... On cherche est juste que gaiskia chias senta. Uh, Aipatu zenautan, eh, bat egitea nokiaren ogoita mairu amak telefonaz. Bai. Telefono historiko hori... Uh, uh, Nitzek zautzen zuena atxantxoadiz hori. Bai. Zaha eta... Begizatera dutena. Begizatera dutena. Begizatera dutena. Begizatera dutena. Begizatera dutena. Ero jazten altzen. Tranquil. Snake dutena. Begizatera dute. Begizatera dute. Zinu Piskat naipatu no, naipatu nostalgiaren gainean e, jostatzeko. Eta? Eta? ikusi zekaka atera den. Zekaka, zenako. Boa, betxaheda, ez du, ez du, bai horako zabatek. Zenako. Baina da justu nostalgiaren gainean e, jokatzeko. Boa, hain itzakar bat ditu, beha ere zaipatuko. Alta, dituriz bateria ilabete batekoa du. Ba, tu, super, super. Gorko smartphoneak ez du te hain besteko ikez, Ez, baina bat dituzu beste alternatiba batzu. Luzazirauten dutenak... Eh. Ara, yokatu gabe, mundu galdu baten Ara, poesiana. Ba, ba, ba, ados, bon, eskira ados. Ara, enepo zeina. Nintendo horriana. Ah, bai. Nintendo Switch. Oriba, orriba. Oriba, serda, Nintendo video makina horrietariko bat da. Bai. ez nik esutin niso kanun lakoik, eh. Eza, eza. Bom, o lako... Au, modero au, no jomala, esto zola ukan, eta hastuntan edo. Yo anden hastean atreia da, begi begia da eta bepxikabat uh, bere zitarsun bat du da aldatzen aldela, ez eh, da jokatzeko manera bat bakarik eh, joko jokokin da, uh, mementu berean saloineko uh, jokoa, telebista ekin dukartzen dena, eta bemento berean ere maiten aldena. Horkidean, bere itxura da tableta bat uh, aski luzeltasunean dena, hori mm. da makinaren bihotza, eta erabiltzeko manera eta manera desbegdinak dira, eta egi aldeka gainera desbegdinki saltzen uh, dute, japonian handibidez, egeitzen eh, dute, saloinean erabiltzen alden eramangahi bat dela. Mm Horkidez, -hmm. Europan eta estatu batuetan gehiago da joko uh, edo, Joko mugikok bat, xaloinean ezartzen aldena. Ba, ez dakit uregtzen den, baina batian edo bestean saltzen <laughs> e, dute edo mugikok bat bezala edo xaloineko bat bezala beste manera batez bariatzen aldena. E, nintendo, uh, gara bat ez Nintendo DS hori ere denek bazuten augek eta hori bai, familiakoa da, uh, un... beh uh, uh, bai, Nintendo bai, DS naren ondoko jokoa. Bai, bai, bai eh? ondokoa hori DS beraz lehengo belaunat liak ziren. Azaz, Anai, bauzu, bat ez, bai, eta horiek zen, dez, dez bakarrik era mangarria, gero saloinean bazinen Wii edo gero Wii U eta izan direnak. Eta bai, da beti Nintendo mundu ogen bahnean eta ba, Nintendo bere bere zitasunekin ere, piskat uh, beste, beste markeak komparatzena da, Xbox edo Playstation edo gehiago, piskat bat hauk mundu batean edo uh, irudimenezko mundu batean gelditzen diren joko batzuekin eta... Mm. Eta piskat joy... gehiago amets egin erazten dutenak, ez hain, ez hain, ez hain, ez poetikoagoak ere, uh. bait, orokozki egin. Denen zurenduko gaur hanski, poetikoagoak, ados, nintendoak, <laughs> uh, joikonak? Bai, joikonak, hori, <laughs> piskat esplikatzeko nola den, nola pasatzen den, eraman grahitik saloineko er, era, dira, hori Joy-con deitzen dira, bi, bi elementu ikipi dira, horiek dira manatzekoak nahi bozu. Egi ikinan egiteko. Eria horren gainean, baiatzen da, horiek uh, dira briketa baten uh, tamainakoak, gutxikura bera, eta horiek klipsatzen dira tabletaren eskerkaldean eta eskuinekaldean. Edoa dira grisak, edo beste gris eta urdinak. Ez, barkatu, <laughs> urdin eta gorriak, mm -hmm. pastoraletan bezala. Ba hai, ya, eta hai, behar bada terakute joko bat, pastolara joko bat. Kuntzalita ah. eike az? Bai, ba martxatuko da a blok. A ja blok, oe. Kustuteko eskualegian. Ja. Ba <laughs> ikzu, <laughs> <laughs> egitmoan eh, makila jo behar eta itzuli behar joistika bemento honean eta... Ha, bai, bai, bai. Ba ikzu, ah, bai. Un... Bada brevetabator pausatzeko. Uf, bai, susabada iteko. Bai. Bo, enjoykon horiek gai fatzeko ordean badituzte lau botoinak, gai menu botoin bat, baztegeko biak, eta horiek beraz, kentzen aldira, tableta hori baten gainean ezagiz gero telebiztari erotzen da, eta briketa tabainako gazekipi horiekin jostatzen aldzira jo altzira gero uh, ara, hori da modularitatea psikatea uh, goraipatua dena eta txaltsen eman a dituzte ja bai eman a dituzte eta oh, joan den astetik, eber ja merda hakasta un dia duela britainia ondian, largoi mila saldu dira asteburu bat ez adibidez uh, de moran wi uh, baina gutxiago baina wiu horriak dira Nintendoren azken makinak etzirinak ain beste ibili, e, baina horiek e, baino aise gehiago. eta egen mek da, estatu batuetan, hori nuakak hasta ahondiagoa dela, guia e, baino gehiago, gui, gehiago saldu baitira. Guia mm -hmm. kere garaian bere iraoltza egintzuen. Bai, e? bai, hogein iz. E, jostatzeko batekin. Shukik eta jostatzeko, ten izan aitzeko eta olako. Hara, lehen mugimenduak zuen manatzen jokoa eta... Mm -hmm. Bon, ordean, arakasta, uh, aundia abiltzen ari du. Eta martxan dea auntza. Martxan da, zailtasun batzuak eztu dirala ere uh, joikon batzuekin. Ez direla biziki auntza lotzen edo deslotzen direla partida denboran. Bon, eta beste zailtasuna aundiena erra mitena albaginu. Da, joko guti dela, momentokotz, makina mm hortan. -hmm. Uh, ba, Ala ere, Nintendo guaditu bere marka indartzoak. Eh. Bela unaldiz, bela unaldiz egitzen duten... Eh. Jokoak edo pertsu nahiak, batzen eh. aldugu Mario, aipatzen aldugu uh, Zelda, Bomberman bat atera uh, da, eta... Bere... Horiek bakarrik Nintendoan dira? Horiek, uh, bai, bakarrik Nintendoan dira, ah, Nintendoetan agertzen uh, dira. Eta zon baliudu masina bikain horrek? Hiru euro, madame. Hiru euro? <laughs> ara, e, ara, jokoak gero gehitu behar dira, baina... Ah. Ara, eta zailtasuna da, memento hontan um, ateraia direnetan, bada... Joko bat berezikiak, kastan duena, duena da, Zelda behia. Hori, uh, aventura joko bat, mundu ideki batean. Eta, bon, espezialista guziak egeten dute, ba, biziki, biziki joko ona dela. Uh, Boa, niz joztatu ez, sekuran mainan, uh... Iduriz, uh, biziki hona da eta uh, ikaragajia da zein ahundia den mapa. Uh, Jana mundu ideki batean imiltzen mm. zira. Eta ainitz, ainitz leku bat dira bisitatzeko ainitz... Uh, mm, iratiko oian bat bezala, ez? Yeah, adibidez, adibidez. adibidez. <laughs> Trago bat edanta, joitzen zira ikiratiko oianerat, galtzerat. Ai. Ara, mm, bi aldiz leku beretik bat zentzira gabe, behinan bo... Da? Nintendo Switch, beraz, uh, Jotabe Warrior Zero Zazpik badu olakorik? Ez du olakorik, baina e, egia tira tira baduela, edo tigia emaiten duela asteko, eta bereziki Mario Kart aterako delarik ikusi um, ditxutan, ikusi behar, ikusi behar. ara mm -hmm. aterako diran jokoek ere hainitze jaren dute zer balio duen uh, joko honek. Akort. Astapen astapenak dira. Allez, eh, il patronaisillon, c'est eh, vrai ta gourte eta insin horrek eh, biziki chute tout rec physique ou roche. Maintenant, c'est tu là, c'est tu là, Netflix sec, yakineras ibai tout, chérie à que maintenant tout, les webgunes. Non, chérie, il interactivoque, et maintenant c'est tu Netflix bide, c'est certain que on n'est pas bon, streaming ça est eh, maintenant eh, Um, abonamendu baten entruke serieak filmak, eta berak ere sortzen ditu edukiak orain Hain, bai, egaldoia baita. Eta bai, beraz, serie interaktibua bakizu, lehen maziran, oai ez dakit bat diren, ez ditut gehiagorako liburuak irakortzen behar badan, baina, uh, liburu batzu nuen, uh, zuz zinane, eroia. Gana du, hasten zin irakortzen zuen eta hagi bat zentzira, adibidez uh, amak gajen Eta hor, uh, eroia, protagonistak, uh, baditu adibidez, uh, ez dakit, iru autu behar du behartu, eskuineko bidea, erdiko bidea edo eskerjeko bidea. Mm -hmm. Eta horzuk hautatu behar duzu, eta uh, autu bat edo besteak ere maiten beste hori batera bat segitzen den zure historioa, eta behiz beste momentu batez behar du behar du behar bon. du. Piskat, idea horretan li etaike, uh, telesail batzu egine dituzte, entxatko dira, hasteko, mm -hmm. enun, uh, ara, momentu batez, geldituko den uh, filma, bait, Etork, Mercadossu auto bat egin, ara uh, istorioaren uh, segidari lotua. Ja, bai. Eta uh, asta kit, ikaste aski as as geniala zibait entutori. Ah, bai bai, ahunt, ahunt, bada dura l'exploratrice biskat uh, Ah, bon? Dura idei hortan. O lai denu ere dura. Aztu zure itana goiz eta. Uh, eh, <laughs> Bai, baina hori faltzua da interaktibitate faltzua da sentadoja que raiten dauzu. Uh, Eh ea, ikusten duzu, nunden, uh, nunden, uh, shagaja. Eta, bada, zo bat, uh, pantailaren egdean, argbolaren gainean, eta bada, espauzo hatxema iten. Ah, Bo, bada, zo telebizte ahitzaltzia, behinan. Ego iten da iztampat, eta biba zo, hatxema duzu. Ah, bai, ados. Baitzo, bai, ados. Baitzo, katorri. Bo, aho, oh, nentflixietiko guntzen bagira ere, eh? behinan. <laughs> ara, bimila tamazazpibuka erako, iduriz, jadani, uh, katerako dute, gisa ugtako zeh E gure bigaien lotura egiteko. Bala, pixkat, bilatuz, joztailu bat, joztailu zah bat, edo joko bideomakina zah bat, terebiko daitzen zena. Mm -hmm. Eta beraz, interaktibitate ideia horretan, pixkat, horreduan ibiltzen zen kaset videoekin, eh, VHS-ekin, eta beresiki dragon ballarekin. Mm -hmm. Eta hori nola martxan zen. Zartzen ziren, zure, marrezkibiziduna, Eta, memento batez, uh, majazkibizitu da hinden boran, uh, telefonak jotzen zuen, historioan. Ah, historian, bai? Eta zuk ere behal zu, uh, jostailuzko telefono bat zure etxean, nahi bazu. Tau zure telefona hasten da, jotzen? Tau dian hau behatu behatu eta zuk hau tatu, uh, segi da. Segi da. Eta eta kaseta ldatzen sinu inurea ez duko ezkopean. Ba, estakite, shushen <laughs> baina e, edoz unha gojo itentzen e, kaset bideoan, edoz akizu. Ah, do. Ola ko, oh, gersa Terrebiko yeah. eta ezten bat, ezta bate ezaguna, eh, piskat, uh, historiaren... Uh, parte isturiaren. Parté un tivat. Ba, zazpi hor dela gure memoria berriz, ekartzeko, uh, eta gure historia onerat, terebiko, aipatuz, mire esker! Aztai behar negara, joria? Eh? Ez, <risa> <risa> baina gure historiaren parte bada, eta, eta gure mundua influenziatzen duena ere. Hare, jota behu harri hor, 0,6 pime esker, Are, Eta lasta erritzeta putzen gure gomita CGT-ko kide den Jano Lastiri zango da, ospilat, ospitaleko langile da ere, eta gaur mugimendu bat antolatuazen Frantziar lur aldean eta bayonako ospitalean ere segitu dutena, xalatzeko haien egoera gerosta larriagoa langilean aldetik, murrizketa ekonomikoak eta horrek dituen ondorio uh, larriak bai langilentzat, baita erientzat ere, orta zariko gira. Laster gure gomitarekin eta iso eman ere Matin Perez lankidearekin. Bostak eterdi mementuz, Euskarik ratietan. Berriak, zurekin Bernadetar gaina ospitaletako langile bainan ere eretretaitxetako hezitzaile laguntzaile sozial mobilizatze eguna zen denentzat eta orok ahal falta dute salatu eritetxeetan oheak emendatzen bainan langile kopuru berarekin itzurikatu behar egiazko ahalak nahi dituzte denek beren lana plantan egiteko bai honako ospitaleko langileak sartzean elgarretaratu dira eta beste bilze bat izan da departamenduko kontseiluaren egoitzaren aitzinean. Biarr, Martxoaren Zorzia emazteen nazioarteko eguna aurtengo lemada, emazten lekua aldatzen den lan munduan eta berdintasuna bi mila egoita mahian emazte eta gizon elgarren pare izateko oraino badela initz egiteko, hori erakusterat emaiten dute Martxoaren Zorziakari Intze Institutoa atera dituen datuek, Lan munduan ofizio berean emazteen hilabete sariak apalago gelditzen direla, eskoalejian hitzortu desberdinak izanen dira, Hala nola, elgerretaratze bat eginen den atxaldeko sei horrenetan bihar baijonako herriko etxaitzinian. Goizuntan ahango itzen, suhiltzaileak deituak izan dira erriko itxe ondorat gazai xurtze bat bazela eskolako aurrak geletarik atera behar izan dituzte, eta horotarat berri honbat presunat rinketian egondira, oren batez gazagaltze hori konpontzeko artean hur senda deitu ikusgahia plantan emaiten ari da muskildin latonoita amaseieko maskaradetarik landa pausa luzea egindute, eta horten ikusgahi baten muntatzen ari dira gazteak, herriko eta kantari batu dira, eta gipuzkoako idia zabaldar batzu ere, garaian egintzen bezala, trukak eta unen berpistea dute nahiukan muskildiko gazteak hur senda ikusgahia eman aizanen da ekainaren amaseie eta mazaz pijana muskielina. U trimando Charles de Bidegain oihan edo basroekin aiko saikyla En sundudana al situe l'occia de Soriana eh. Mariquita Tamborine a kota il Biblia lana en, Biblia en agertzen dela agoten maradicasionia eta sentako legend beltsas punituy kis anciennes Biblia agersen en Pasha di Sobatien Cherbichalibat Gesy i bere nagusia ebatzi zuela kondenatua izan zen lepradun izatera eta bere ondoko guziak horiek komen dira agotak. Eta ein txamendin etxamendin kantakintza dela eta oaikuan andereino kantoia. Pensatzen zien eskuara ea guztia, hori esteka batzela garapen intelektualari buruz. Hortan gintzen? Ittxebandoka eh? aste artez zazpitan astizkenez lauetan. Itxebandoko? Adi musika emankizuna, Astea gauetan bederatzietan, Bizekima eta isik. Larumat gauetan amiketan Ksuspialoi. Eta ere, Asuskinatio. No. Ikande gauetan zazpietan, HOMUGIA! Oh, eta bai. Asi nahi, Zerbait zelzitzen, Parruan. arangiz, beskoitzeko kantar izenaren omenez, Bionako karikabati izena izena emanen diote, Estrenaldia Martxoaren sortzi untan iraganen da, hastezken eta nazioarteko emazten iguna kari. Nahia goblez, ez titxuren iloba eta bera ere kantaria, haste azken untako gomitago izbegin. Itzeta putz, itzeta putz, itzeeta itzeeta itzeeta bo Gain nagusiakten hore untan behirian altsasuko hausia haipagai. Terrorismo delituaren akusazioa kendu diote altsasuko gertakarien gatik hausipetutako gazteetako bati. Aritz urdangarinen aurkako akusazioa kendu du beraz Espainiako hausitegi nazionalak, bainan gainerako sortzi lagunen hausipetza behitxidua la ere. Urriaren amabostean bi guardia zibili eta oien bikotekidei erasuegitea egotzita presidioa Sondegian segitzen dute Adur Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arnantzek hori doturiko hainbat gai ere proposatzen ditu ahiak, be, ahiak behiak bakatu bere webgunean. Bestalde komunikazioa sailean Eusko jaurlaritzak ez du azmorik maite iturbe kargutik kentzeko. Aitzoa aitzo, ipatzen ginoen emankizunaren ari e, beraz, Espainiak irainduak senditu direla eta euskalduna Euskaldunan haizetazu saioaren ondotik. Lab sindikatuak neuriak hartzeko eksikitu ditu, zentsura gehiagorik ez onartzeko saio e, berean Espainiari buruz ziren gauza onak ere azpimarratu dituzte Batzuek hori loturik beraz segidabat hemen Eusko Jarraritzako bozera maile josu Erkorekak segurtatu du Ez dut Elaz Morik maite itorbe eitebeko zuzenari nagusik argutik kentzeko Indarkeria machista sailean berrian Pepeko Durangoko zinegotzia atxilotu dute eraso erasobat ego, egitea egotzita. Fran Garate da zinegotzia eta aske utzi dute kargu elkin, goizaldean atxilotu dute Garate. Gauerdian izan da Erasoa, Garateren etxean, haren ama zaintzen duen pertsonaren iloba da Erasoa, edo erasotua, eta ertzaintzaren augean salatu du gertatutakoa atxilo ora mandute garaz, garate, bainan goizean askatu ondotik beraz karguekin, hori loturik beraz berrian xeretasun gehiago, eta atxiloa eskatu dute joan denastean elogion topatu zituzten zazpik urduek euskadiko CAR-ek jakinarazidu bifamiliek Espainiako estatuan eskatuko dutela babesa Durangoko etxe batean dira. Argiane bestalde gai nagusi handi bat erango dugu. Leonor Rialdearen ezati handi bat hartzen baitu eta argi aurkitzen baitu funtzian berriunek Espainiako gobernuak atzera egin du. Argiak irabasi du Mossal Legarenausia. Joan hasten justu ke aipatzen genuen Xavier Lopezekin hemen itz taputzen. Argiako kazetalia Xavier Lopezier Lopezi, sartako isuna bertan berrautzi du Espainiako gobernuak. Javier de Andrés EAEC ordezkariaren bit artez eda biddeuneek isunari ezagitako elegitarren ondorioz, martxoaren amairuan epaiketa egitekoa zen gazte izen. epaiketa egin gabe argiak ez du isunik ordaindu beharko gazezetaritza egitatik. Ogi loturik beste hainbat gai argia argiamozalik gabe zer dio Espainiako poliziak argiari buruz, eh, beraz iruditan eman dute eh, zer bidalidien eh, txostenean, Argiari mozale gari loturiko gaiak eta ondoan ere ongi egiten eh, eh, dakiten bezala, lortuko dut, uh, Twitteren jarioak uh, beraz emaiten eh, dituzte haien webgunean, Argiari buruzko zoriontze, luzeak traulana nagusia beraz argia bat mozala zero. Bestalde langile borroka ere, aipagai argian, greban zeuden euntaita mar banatzaile bota ditu bimbok empresari, egunero euntaita bost mila euroko galera eragitea aurpi aurk begiratuta. Ego euskal erriko euntoita marban atzaile kamporatu ditu bimbo enpresak erabakiaren berri posta elektronikoz diasodute uh, bekale ratutakoek bi aste daramate greban fakturazioa muriz tuarazi izanak oso egoera zailan jarri diturako protestan. Eta guztiok izan beharko genuke feminista. Saiakera hau ikastetxe guzietarat iditsiko da. Shimamanda en gozi aditsie idazle Nigeria jaren saiakera da. Hau eta Euskaraz argitaratu du ik hasik. Euskal Herriko ikastetxe guzietarat zabalduko dutela dio argiak. Bon, Berri hona egan Euskal Herria ipatzen duerik, azdaki temengo lujaldai ere begira jartzen diren. Kazeta puntu eusen bestalde zerbitzu publikoa zaintzearen aldeko greba mugimenduak. Laster gure gomitarekin ere aipatuko duguna, jano lasterirekin erietxe eskola eta ireportuetan greba mugimenduak antoratu dituzte gaur, eta kazeta puntu eusen hemen lehen gaietan emaiten dute. Eta emazten borrokaaren aldeko manifestazioa baionan honan bihar, gauerek azeta puntu eusen, baita, media bazken ere lehen gaietan, eta bestalde, uh, transbersalitatea, graal berria hoteda galderazko ikurra. martin bizota argazkitan uh, da media bazken, berekin egin elkarrizketa bat hemen, uh, Euskal Elkargoaz proposatzen du media bazkek. Et sudestean Aldis Orvo Erian de den Familias be istorio du sudestak Televistako putz hucha utz iratiko hitzapitz hits eta putz Musikapiskabat, gazte izatia ez delako adin kontua. Hau da, idatzi bideo untan. Arrasaten martxoaren emezortzian. Euskal Herrian Euskarazek antolatzen du Euskararen eguna. Euskara, elkarte desberdinek antolatuko dute eguna hundia. Arrasaten, eta kantu bat ere sortu dute bideoklipu eta guzti. Eta be, laugazte txok emaiten dute kantu hau. Hemen entzuten dugu eta ondotik uh, gure gomita erramezala jano lastiri uh, eta ondotik iso musika emankizun berria aipatuko dugu, gaur estrenatuko baita euskal irratietan amaretan eta Matin Perezekin beraz xetasun guziak. eta Euskararen egunu antolatzunte martxoren emezortzian eta ahasateko gaztiok Euskaraz bizitzera goiaz deitzen den kantua ere sortute lau gaztetxoek eta besarean atxemaiten landu zuen kantua eta orain sehiak lorten guti itzetaputzen gure gumitarekin txegitzen dugu. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskali ratietan. Eta Frantzia mailan, greba mugimendu bat bada, hospitaleetako uh, funtzionario publikoen gandik. ospitaleak eta funtzio publikoa eri ote da, bayonan ere mugimendu batat atxalde untan, sejetek deiturik, bayonako hospitalearen ondoan, gurekin dugu, sejeteko, Jano Lastiri, haxalde Bai, haxalde zuri. Orduan, jendea uh, eri, uh, epidemia garai hauetan, neguko garai hauetan, hoartzen ziste ere, ospitalea sistema ere, eri dela, orta ko gauk mobilizatzen ziste? Bai, nahi ditugu gure lan baldizak berriz ere esalatu. Idubitzen zauta gauza bera aipatzen dutala, egia da, jakinez hemen bai gure aktivitatia urtero uh, hemen datuz joan dela, eta lan, lan baldizak gerrota gehiago txarrago. Oantxetan, uh, mintzatzen hitzen hemen eri batzuikin, berake erretentzuten, ez dela posibidea hori egitzia. Uh, huartzen mitira, beren uh, hospitzaizoneko egun horiek uh, ez hilera behar den bezala pasatzen. Mm -hmm. Nola pasatzen dardun, zer uh, konkretu ki zer aldatu da azken urteetan? Han izgauza, jakinez eh, eta guai, boskako gintzen nahi diela, entzten dutalari, zion eh, bezalako batek erraiten dila, boste hon mila, funksioan didio, gupti behar dela, nik ez dakit, hospitaletan nola egiten handko dugun. Hua eh, ikusten dut, hemen hospitalian, partikulazki, hospitalizazion eh, duzu horietan, gero eta gehiago eri xartzen dela, goizaikin xartzen zira eta atxaikin kanporatzen eta gero ondorio txarrak bat dira, hori segur gira, bat ditugu kasu batzu ezagutzen ditugunak, eta hori ez da posible uh, eri batxar zen behar den bezala, behar da eskutan hartu. Atxalean badugu bilkuda berezi bat, onkolozi zerbitzu horren or, gainean, horre em, uh, aktivitatea antzineko hortean eunetai hemeretziz emendatu da, eta lan baliza gero eta txarrago, mm -hmm. enfermisek ez dute gehiago asterik, Eri ari esplikatzeko nola pastatuko den, zer, zer diren beren arrangurak, hori uh, nola egiten dela Relazio norik ez dira gehiago ospitale batetan agertzen. eta Hori gauztatxarra baikoetako eta partikularki eri arendako. Hmm. E, bai, azkenen mediku edo erizainen zaintzelan hori uh, desagertzen ari da ospitaleetan? Ba, bai, ba. argon desagertzen, badut, aniz urte hemen itzela eta Horai uh, dela hoinoguti denbora, etzien uh, gauzak hola, pasatzen, uh, eri basartzen zelaik, uh, enfermixak demoratzen zuen, arrekin dintzatzeko, jakiteko zer pasatzen zen, nun uh, bizi zen, relazioen hori sortzen ziren, uh, enfermixak eta eriaren artian, eta gero uh, ondutik, gauzak hobikiago pasatzen ziren, gaur egun, zorsa behizi behar egin, uh, lanean fita izan, iriskurani zartu, eta gaur egun, enfermesak eta ez dute gehiago onartzen, hola, holako lan batzu egitea. eta Oartzen dira gehiago, uh, edi, uh, enfermesak eritzen direla uh, lan batzen gatik. Mm. Hori uh, ere, aipatzen baituzu, uh, ba, eritzen direla uh, normalki eriak, zaintzen dituzten horiek, uh, uh, bai. zer gatik, zer pasatzen da hori? Ez behitut egeiago, uh, no, er, presione hori soportatzenan, pausuko daike, telefona okaldi bat ukaite oso, eta berriz lanea diteko. Konzertan zela, inorbelki, behar litake lan mundutik uh Agun argun baztertu, ongi pausatu, eta gero diteko berri laneat lan onbaten egiteko gaur egun, posible. da uh, posible. eta igandia, met, admito, etxantzielaik, berdin telefono kaldua bauzu, eta atxalian berri gien laneat norbit eskas dugu, eta azken memento ez dira posible, eta ho hoike gauza horik ez, da, ez ditugu onartzenan, eta erraitun dutan bezala, uh, ik, ohartzen gira, bon, hemen uh, haniz langile bada asegur, ospitalan, hiru miraz goiti, mehantzineko urtean, populua, Egun bat gakos bost, tez baizik emendatu da, eta ez aski, atxalia madakik zuzendariak postu bat emanen gaituela onkolozik servizioa gendako, guk lau galditen ditugu, eta ez dugu soberak galditen, sifre justu ditugu. Mm -hmm. Eta hor kasu hortan, no, ospitalen baitan ere sartzen baita, epad de lakoak, uh, zahar right. etxeetan, Hor ere, euh, bada, ba tra tratatzeetxar inztituzional bat, hori xalatzen duzi ere zuen uh, agilian? Ba, e Ementoate xalatu ditugu, denak erraitenan, zer pasatzen den, baina, euh, eran ez aike, gauzaak euh, pasatzen dira da, hor lako zer batzu, zerbitzu batzuetan, dakinez, adineko jende hori ke, mehixe dutela, euh, ontsa eskutan hartua izan dadin, eta hor ere azkenian guk o CHZT hortan, ezpertizabat uh, ere man dugu, eta kanpoti dina diren ezpektor batzuek, ohartu dira, gu ahazoina ginuela, eta ez zela posible hola segitzia, jende uh, xarroien uh, azken gul, egun horiek, bertzela, bertzela, pasatu hemen hospitalian. Mm -hmm. Eta hor, zukraiten uh, ba, uh, ziren, garrezketa aztepeñan, mugimendu hori, hospitaleetakoa, uh, erizainena, uh, medikuntza arrokoa ez da orain ze erantzun uh, izan da orain arte? Ze Uh, bon, badakegu uh, betik, betiko gauza, zuzendariak erraiten eh, gatu, bon, dirurik ez dela, ez dela bertzela berzel, eh, egitenan, baina guk batakiguk dirua badela aurten ere, erraiten eh, dut, uh, aktivitate aktivita hori emendatuz eh, baita, dirua benefizio haniz egin dute hemen hospitalian, uh, gure hemengo langileen primar apalduz, atik uh, berak zuzendariak ez du antzi bere prima, Uh, bereak uh, unkitu duen prima, hori egun hori eh? uh, uh, gauk ere uh, berdugu salutu jinen delarik, egan bere, ez, gure primaak unkit bera, beria ez. Hor, atxaldunten, uh, bon, bilkura batukan duzue, hor bilkura hortan izango da, adibidez, hospitaleko zuzenaria? Bai, jadani bat pasatu da, kazenaz jauna horrekin mintzatu gira, eta huai duriz berste batzu ere agibatzen dira, aske urrun ikusten bititut, eta badakitu bon, gobernamentek hor gehienak kanisaren direra eta berriztere aipatuko dugu zer pasatu den eta Zer nahi dugun, klarki uh, hemen uh, gure hospitale honetan eta partikulazki uh, eriendako. Ez baizeku guetako, baina eriendako guetako le, gauzeik uh, importantena. Hor, mm. uh, diurztuki, atxalde uh, honetan beraz mobilizatzen ziste, traktak uh, banatzeko, uh, eta populazioari deialdea eginez, uh, zuen mobilizazioan esartzeko, ondoko pausurik izango░te da gaurko eguna da mobilizazeguna bakarrik ala beste izango da bai mo, mo meme ez 두고 hori aitatu gaur baitzik baina pentsatzen dugu beste batzueri izanen direra e, uhan setanere papel papel batzu zabaltzen ainez eta sigunizian e, ere ego alde direra ikusi e, ikusi eta gure burgoka hien hien burgokari zaite nan dela kuk eta Hori baldintzak resaltzen ditugolarik da ere erien baldintzak hobetzeko hori denak atosi zaitenengira horren gainean mm -hmm. Jano Olastiri, CGT-ko kidea gurekin rambezala uh, txalde untan mobilizazio baten antolatzen ari baitziren hox uh, bebaenako ospitalaren inguruan, Frantzia mailako greba eguna delarik uh, beraz uh, ospitaletako funtzio publikoaren defentsarako... Jano Olastiri, mileskera. Bai, mileskera zuari. Itzeta putz? Atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan. Iso! Iso! Iso! Iso emankizuna. Musika talde bat, miko bat, galderak. Ilabeteko lehen eta irugaren astearteetan, gau eko amaretan. Elektro, jok, ska edo feng, gure inguruko taleekin ezagutza egin. Iso emankizuna, ilabeteko lehen eta irugaren asteartetan, Gauekua marretan. Iso. Eta itzetaputzen segitzen dugu, uh, be gure emankizunen autopromo batekin eta hori gaur gauean izanen da, lehen aldikot emankizun berria berdin entzunuzi autopromoa. Iso deitzen da gurekin Matin Perez atxaldeon. Atxaldeon, alantxa. Zerde emankizun hori? <tusk> Hor duan, uh, simpliki horren erdi batez uh, esango zuzenean, bo zuzene faltsua da egieran, uh, baina zuzeneko uh, balintzetan talde batekin, gauntan kuartz uh, taldearekin, eta orren erdi batez, baina mintzatuko gira, esagutzea dugu uh, taldearekin, beren kantuak uh, entzun, eta ba, gero bukatzeko horren hori uh, taldeak proposatuko du uh, kontzertu bat, e, antzutzea ah, berek beraiek euh mai tete oha baş, da talde baten ezagutze eh, egiteko talde batekin ezagutzeaiteko bai hori da uh, baina ez bakik beren musika sautze kopuskatz uh, nor diren sautzeko zergaitzik musika hori tintuten ez gaitik hautatutako uh, uh, kashortan binaka jotzeaz gaitikko uh, ez bakik musika inguruan baina ere teknikok kimtsatuko gira zerra biltzen duten material bezala eta lokoko lokoko osak Zanako iso deitu duzu, mankizun hori? Zoriga, e, etu berda hori uh, anantxaso duzu, txeman uh, <laughs> e, duzu haipatunai. Simpleki, yes. uh, ebe adi saioa ondozik pasten nah, duan gauntan hamarretan. Eta, orduan uh, bilatzen aintzen dola bihazte uh, izen bat, ez zina txemanez. Eta, bazkaltzen ari ginela, norbaitek proposatu uh, da deitzea, ishiradi. Hola, sakit... <laughs> uh, Atirean bait... ondutik zelako. Hora, maite baititugu ere, hainitz uh, ediziokoak uri hatian. Eta nik, pshkat, usatxabaten noan, rodoan, eba ikitugu uh, iso daitzea. Iso, beraz? Uh, Zer da, musika itzali, edo inguruak itzali, eta irratia piztu... Bop, pshkat dena, beraba... Znaki, txobera, iso maite nuen uh, laburta shunori, berba batzuntzat txobera azkardela, ere, entzuten nugu batzutan yeah. ikatiko musika txobera azkardela, edo txobera gogoza, eta dien dakaten nola ishilzea, baina, bon, ale ere gu maite duguri, ikotan entzuten nugu. Ko hartzibela, xarri da eskobrituko dugun, bikotea, erramezala, eta bitzaz. bueno... Ordain zure nego pizkata gurtoinzin baina koartzor danibesh mongabur xosh konekoa eta hoian de la vin bashti dakoa euh, ibes gitaran eta botzan eta hoian baterian Ordoan, binazkai dira ibesek badu ere hori urispikatuko du uh, emankizunean badu pedalabat euh, gitarra pala besa ko shun bat ateratzeko ere betan eta hori dira egiten dute tone rock blues olako nasketabat binaka behar uh, edo maite bau zue doantzuteko uh, zutaren blue edo kuena uh, oztu nahi jere haipatzen haipa dugu Ados, ebe iso eman kizuna xarri lehen aldikotze euskal iratetan amaretatik gora eta bi astero ez, eh, hori da? Hori da, bi astero oh. Ebe koartzekin agurtzen dira matin mil eskerz Zorri erantza baby take we are the best beraz koartz taldeko biak izaren dituzie xarri gaueko amaretan euskal iratietan. Estitzu Robles Arrangiz, beskoitzeko kantar izenaren omenez, baionako karikabati izena emanen diote, estren martxoaren martuaren untan iraganen da, hastezkenez eta nazioarteko emazten iguna kari. Nahia Robles, Estitzuren iloba eta bera ere kantaria, Aste asken unutako gomit Eta hitz eta putz hortzen bukatzen da gaur, biar berri zalkartzen gira, bostak eta seiak artean eta uh, gurekin izango da, Marko. Marko-rekin zerra ipatzuko dugun, uh, bestekit momentuz biarriak ingo dugu. Eta, anartean beti, euskalirratziak eh, puntu. Eus, hua egunean klik egin eta hitz eta putzen kronikak mankizunak hor atxe mango dituz, euskalirratziak. Eh,